اهلیکه د زایدا وروه کې اذکر کوي او دا تفریقی په پنځمه قاعده چې غیر د تاسو رازدار نه یو چې ستاک لکمر ګره نه ده هغه سره او بې دي وروه کې غازوائی بادر غازوائی احد کی اگرچه تاسو زیادت ہوئی او در بینزوی قائدی پابندین منافقان بگیار راک شویو نفتہ بشکاس باندی بدل شویو و ایز تا اصل کی نبی علیہ السلام صحابو تپتاو لگی دا چه مشرکینو اتحاد کرده اتفاق کرده تیر شویو او دیر آزیو با مدینہ حملہ کئی سلام صحابہ کرام مرگلی را غنگل او غی سر مشورہ کولا چسکو دیر آزی با مدینہ منو ورا حملہ کئی نمون با سکو کرام دعا نلشو یو دا سی چه مونده مدينه کې پاتې شو درته بيو بل واړو اوګه د هغې راه له حمله وکړا جواب کړو ته دې سلام او درای وا او نورې چې ته مدينه کې نه پاتې کیو مدینه نه به وروزو اگه مدینه کیو او کافی رانه نواملی او گلاودهی درور شو نبی آزمان خزی او معشومان اگه بروج دی نباره وطل خدی دا ماشورا که دا سلام و ماشورا بدی رانه چی با سلام کور تلانه زغره اچولا زغره اگه جنگ کمیثو کړای کړای وو د اوس په دې چې ټول بیا سار نه کوي ها صغره یو اچولا بلاتور راواغسته داله راواغسته چې نبیان سما کو پر وړاندې کیوی د نبی اسلام مرای داو چې پاتې کیغو هغه داو چې بارزو تاسو ټول خاوند شو زد چه نبی علیه سلام راو دی وردوائیو چپاتی کی گو نبی علیه سلام چه راوو تو واغی وردوائی من خیر دی شار بشو نبی علیه سلام دا اللہ رسول چه او دل زغراوات چه ای او دا جنگ را دو کنو بیان رستو کی گی زد چه زود روان شو چه کلا دای روان شو بنافکانو بکیو نو په و چې نزو خپلې و داراي و چې نزو خدا زاي او دا د دوی دي لاسه دا دوی دی وچې را ادا پر ابي ګاندي او دا هغه ځای نه دا ګوراره شروع کو یوازې کئ وترېده او سه صاحبای کرامو چې هغه کشرانو الګانو غريم توري راځي وي فلو اړو نبي عليه تاسو واپس راځي هغه واپس کړه هغه تاسو اړې تاسو باندې ځي هايو مو واپس او نبي عليه السلام مخ کې لا جزایت مقام تا دا تقریبا 3 کیلومتره د مدینه بهارو اقوا ځانتی ورسیږي نو دای نبیع سلام کو د جمیزه روزو تله او د دې راضی کې غذا او تاسو هر وخت یو وه دي دا څنګه غذا او چې ورسیاله د اشبا او سار بیا را پاسې نو بیا کسان تکسی د جنگ کمانډر چې قابلیت نو هغه اول د جنگ ترتیب برابر هي د واوانی ترتیب برابر وو صاحب نو صاحبای کرام ترتیب د بضایې د بضایې استاذي وداري بضایې استاذي وداري بضایې خلای چې دا ترتیب کوو د بضې کې موسی ابن عمر رضی الله تعالی او اغله جنداور کا جند بسا سره حضرت حضرت رضی الله تعالی و رضائے اسلام ثرو حارث آغا تاسو ته دا آغا ډلې مشر وګړو چې خاصه غسرې دی او ټول یې او جنگي کوول شه راغې کمانډر هغه حضرت حمزه مو امام زہبی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی کائن حمزہ یکانتل یوم اہود میرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیفید ویقولو انا اصد اللہ حرد حمزہ پداد جنگ اہود کی دنبی علیہ السلام نے مخی بروانو اور بدوان اللہ سبیتوری چلو لی اور اواز بے کو انا اصد اللہ الله از بري الله از بري او ځان کې کو او حضرت عبداللار مزهير رضى الله تعالیو يلدستي امير يا غكا اميا کاسي غطا وا لکړل يوه وخت دې ركاعه دا چې با په دې ركاعه باندې ناشې اي ګم فتو بوداوګه چې کاڅو با داسوباد ته زنگا لاری کو بندوی او کو اخوالو بلو کو اغارو دگا لاراو آچه اصیرن شان را باندې د دشمن فوج را شی دایی بدغا زای ناس دی او دا دیراینا کتا میدان دی او دا اینا مخی چی اکوری گزم دا کجوری او تل را زیخ کاری کفار رانل او اندی پڑاو آچو اگا زای بادو چی نوا او دې ورته صاحب کرامو وبيه السلام دي دغه میدان کې جنگ شروع شو او څنګه جنگ شروع شو مؤمنان فتوه مودا الکوفه په تختید شو د دې خوا په ځاله دې په شاو تختیدل او چې دوی تختیدل مؤمنان عرب شو باندې غنیمت را راغندو دغه سړی چې تختی داغه نو سپلایم به اپاسی اګړې ګډه وبیا دې ارزه پاتې بیا و دې ارزه شو یا نو او تاسو زال آی ځال مالک نعمت را غوندو پدیګو کو فارو جنل هغه وكه خالص دی ولی رضى الله تعالی او چرص بیا دې مارکی د خپل په بار کړی دی او ګټلې دی او چه کالاو فاد که ده گو تا ایوچه زگناوی ده بغیره تو سترگیدی و چهتی خالد با بیستران برده ما پییاوی او جنگ که نه نه دوری ما تکڑی و اللہ دا شهادت نو منظور زگا بخملا بیستران بادی برمان خالد بی ولید رضی اللہ تعالی نو اگا لا مسلمان شو نو اغه چې یو قاتل چې دغه کوم باندې غلیمات باندې اڑتی اگر هغه وټی بر ورځ کوم صاحب کېډولیو هغه امیر زوی چې زو ته یې شرمه امدادو کو باندې غلیمات ورغه وک دا چې هغه په مال باندې د باندې باندې وځي هغه څه په سري طریقه تقسیمې زو هغه یې چې اسه راځو د هغه پر ګټه هغه امیر ورثوین د اسلام اسلامي لیو چې د زانبا زیدا نو نبی ستر کې اما ته په وزل دی نه اوسره د نبی سره فوق مطلب داو چې جنگ دې ختم شوی دی وزای اتحاد کې خطا شو ها امیر یې نزهو او بیا هم څه د امیر خبره و د وزل شو خازد یې ونی قتل نو هغه پاغه خور خور کې شوې او عمر کاтаў په هر او د شان شو ا کمال د ناس وګ شهیدات کړ او د بیا هم لاو کړه حالت حمزه رضی الله شهید شو نور صحابه بکه شهیدان شو او فاتبه شي کسب بدل شو, شو. شو. اشاره دا غیتاب وایز غداو ته منا له ککلا جسار وخت یو جو رمو موږ الله پور چې